Bueno, bueno, xa sabredes por que facemos isto, eh? Non é que nos dera unha volta a cabeza, estamos todos. Non sabe colo que ben o micro que te de leixísimos. Ben, bo día. Cuarto programa de como os verdes, non? Ah, Desa Desatados. Como estamos? Estamos, estamos eh, xa moi soltas aquí no, no, no estudio da nosa radio Fala menide e como, como a nosa casa. Pois ben, esta semana é moi curta, afortunadamente eu creo que nos fai falta un descanso a todo o mundo Entón este programa tampouco vai ser bueno, vai ser longo, pero tampouco vai ter os mesmos contidos que a sempre Porque por exemplo na xenda non temos moito que contar Pero tenemos a xenda, tamén falaremos con Fe, a nosa colaboradora máis especial Que xa está aquí tamén con nós agardando Teremos outra colaboración hoxe, que é a de Aldán, alumno Eh, do, da FP de, de Carpintería non sí. Sí, do Ciclo Básico de Carpintería e Moble do Nosso I moi ben, aluno de, de Gonzalo eh, teremos como sempre sempre pues, espazo da Xenda, como xa dixen da Palabra da Semana espazo Ciencia, teremos o espazo no que Gonzalo móve as chaves e fai ruido por favor. <risa> <risa> que non hai día que non nos paga <risa> pensei que, que non se enterará mamá pero mamá enterou xa me berrou e eh, tamén teremos espazo de música Pois nada, se vos parece, Rachel, comezamos coa túa sección. Por suposto. Pois nesta semana de dous días útiles, pois temos poca variedade. A un poquinho a micro, que non se escoita moi ben. Por suposto. A ver, ah, sí. subir aí. Vale, Útiles ou hábiles? Como lle queiras chamar Dous días que temos que levantarnos Tedo a vir aquí Entón, nesta semana de dous días Que nos temos que levantar da cama e vir para aquí Pois temos pouca variedade Para que vamos ment imos mentir Pero xa estamos todos pensando Nestes días de descanso para alguns a Esperemos que de moito traballo Estudos para outro Así, o martes o e o martes Seguiremos cos partidos do campeonato de Brilé De feito... Fate... Non sabes que facer nos recreos? Pois durante o mes de decembro hai planazo. Xa comezou o campeonato de brilet dos recreos activos. Escollo o teu equipo favorito e vai ao pabellón animal. E si, xa sabemos que estás pensando. Tamén hai equipo de profes. Podes atopar toda a información sobre a competición e os resultados no tapolero dos recreos activos. Perdón, Rachel, que xa interrumpín, pero que había que puñer esta promo brutal, que... Eh, maravillosa. Sí, oh, bueno, pois pues eso, antes de que me interrumpise fastidio brutalmente ye, fa, esta promo... Fastidio, e ela é oa diva. Quería no dar la, noticia no la a noticia importante ¿eh? do martes. Cortou o flow eh, de... Pues, se se de Podo eh. seguir, más. gracias, se non interrumpo, eixo unha a tua sección. Ven. De feito, <ríe> o, martes, o martes debutamos o equipo de profes deste de ano, ¿eh? a ver se si non nos mancamos. Estades listos? Oh, no, no. A ver, iso sempre, por vale. favor. Outra cousa que vou dicir é que vai haber un concurso de decoración de Portas de Nadal, vale? entón vouxos a repasar rapidamente as, eh, as bases do concurso, eh, tedes eh, bueno, que podes participar todos os grupos que estades no e A data límite será o día 20 de decembro Haberá un xurado que concederá tres premios, a temática... Sobre que teñen que ir decoradas as portas eh, O Nadal en Galicia vale Así que pensad no palpador E eh, bueno, cousas que vos evoque a Navidad Galega O Nadal galego E eh, bueno, tamén se valorarán eh, O emprego de materiais reciclados Na execución desas obras de arte Maravilla Teño chumpano na gucha Pano de todas as cores Ay, alala, ay, Teño chumpano na gucha Que máis, Rachel Pois pues veña, sigo falando que eu necesito cubrir os meus minutos de programa De alguma maneira, xeron estes compañeros Comareiros, ainda son capaces de votarme daqui eh, Así que, concedendo o de dereito divino De crear unha nova sección Un fantasma que se chama Como está o mundo Así que nada, vou contar noticias curiosas que atopei por aí eh, A que vos trai hoxe, deixo bastante pampa, verdade Pois resulta Como Que está en Argentina, iso A Pampa <risas> Corramos un tupido velo Ou no, nas medianas sí. das carreteras tamén ¿no? que o, a, a planta invasora Que falamos outro día e, Gonzalo, non te acordas? Ah, pues non sabía de que se chamaba Pampa pues, sí, Que Pampa, usan sí. as influencers a para Herba. decorar as casas Como ah, vale. sí, sí. Pampa vale. sí. Sí. Pues, eh, sí. Como iba a decir antes de que me volverá a desinterrumpir <risas> Resulta que en Reino Unido Ou oh, United Kingdom Como diríamos os es que tamén decimos Gym Sports Eh, concretamente East, East Yorkshire que ven quedando a mitad do país máis ou menos, un pouco máis, máis arriba de Londres porque xente onde se ubica, onde está Londres Londres está Pero no sur, por certo Dixetes algo de xaia, do xaia a seu, laia Eu son do tamre, eh Eu son do Pois neste lugar de Reino Unido, vale, Perdón. como estaba contando antes Xacara. de que me interrompiran outra vez, decidiron que o dirón spa ou balneario para relaxarse, pois como que xa non está de moda, senón que o que se leva agora para relaxarse, desestresarse, abrazar vacas. Como escoitades? Pois nunha granxa no condado de East Yorkshire ofrecen aos visitantes eh a posibilidade de deitarte, deitar so lado dunha vaca e abrazala. Pois para liberar os tres porque non é un vicio ben barato e casi diría que un pouco arriscado é a verdade é que nunca ofixen <risa> <no sei. risa> é, é, pregunto des, bueno despois é que estí pero teñen coarnos tarbacas? A, a, eh, porque creo que si sí, na imaxe é que é unha pena que non mirades a imaxe porque era buen, boísima, boísima pero eran frisonas eran do país no eran, eran do país as frisonas queda máis en plan na zona de Holstein en, en, en Holanda amé oh, claro, eh, claro sabes tamén no hai aquí cachenas sí pero porque son importadas a raza Holstein claro. moi vale. ben vale. claro que pasa que Ten abrazar a unha vaca, está que andar subindo ao coche, non sei que... ¡Ai, <risa> ah, <risa> <risa> <¡Ay>, dios! <risa> <risa> Gonzalo, foi, bebendo a súa propia medicina! Esa foi, esa foi dura, Queríamos eh. aclarar que, por seno si vos sabiades, eh, vaca, da que está forando a laia, escribe-se con B, vale? Que non é que esteamos <risa> equivocados... <risa> presiste vaca, sí, eh. vaca con vaca con vaca con v. Vale, pois pues vou continuar, vale. Eso non pois pues, importa. Que nosía decir a nós que medramos rodeados delas, de que ían ser obxeto terapéutico. Así que xa sabedes, estades estresados e d'On Prado hai abrazar as vacas. Aí, ah, eh, tamén recordades seguirnos en eh, no Insta arroba, es, arroba Sí. Y es de Melide, xa está. Pois estamos escoitando hasta en xogueiras. eu creo que hoxe xa podemos avanzar, son as que van estar na nosa sección música, porque son as que están soando estes días nos corredores do noso insti nos recreos, eh, con elas entramos na nosa sección ia decir, máis chea de letras igual máis chea de literatura, porque de letras tamén está a sección de Gonzalo eh, temos con nos a Fé Núñez hola fe que tal, bo día? hola, bo día, moi bo día comareiros e comareiras hoxe imos invertir os papéis, porque hoxe vou ser eu que vai recomendar un libro, en concreto un poemario que se vende publicar na editorial Medulia e que se titula Enxístole e que escribiu, como non, Fe Núñez. Que maravilla! Si, sí. <risas> bueno... <risas> eu querialle preguntar a, a Fé Porque o pasado mércores aquí en Melide presentouse este libro que eu persoalmente pareceume me brutal. Eh, non leo moitísima poesía, pero sí que son lectora de poesía desde bastante nova. Eh, un libro así non pasa moitas veces pola, polas mans dun así que pola miña parte, fé, parabéns. Moitas grazas a Olalla e a todos os que están aquí que me están dicindo sí, sí, sí, sí, aquí que o cabeza <risa> Sí, a, ademais a, a presentación do Mercores foi preciosa eu creo que todas as persoas que estivemos ali quedamos moi emocionadas eh, tamén pues, ta, acompañábate na mesa Paco que un, un compañeiro um, moi sí, próximo un... Sí, sí, e Paco é un guía extraordinario para estas cousas e a mi pareceu me, tamén tamén foi un acto moi emotivo para min porque me sentín esta vez en diástoles, varando así por unha diástole que é unha cousa máis relaxada, non? Estive moi cómoda porque estaba ali a calor dos meus, e a calor dos meus é un grupo moi grande, non son só familiares, veciños, compañeiros de profesión. Aquel día éramos todos comareiros, eu creo que así un pouco. <risos> estaba moi contenta, sí, sí, moi ben, moi, moi agradecida eh, a todos. Moi ben, pois eu tampouco vou facer moitas preguntas porque teño aí un grupiño de alunas que quere facer unha entrevista entón, eh, ben, gardo es. para elas pero, pero sí, Fer, queria ti dicir que este non se xa o único eh, que haxa máis bueno, poemarios a... <risas> ponte a traballar xa <risas> Bueno, pois eh, agora mesmo vou descansar así un pouquinho deste eh, e despois a ver o que fago vale? Veña moiitas grazas a todas e a todos. Gras vale, por ti. lerme por emocionarse, que porque a poesía é fundamentalmente emoción. Emoción é o que sentimos nos fé, moiitas grazas nada. Pois de novo, rapazada, imos a loco a palabra da semana. Hoxe toca definir ampear. Non sei se alguén quere facer unha simplificación gráfica antes de que nos dé as claves léxicas a nosa estimadísima raga. Prometo que non estou pensando en ninguén, pero... Eu que sei, así o azar. Rachel, ilústranos. Eh, fa unha demostración? Por favor. Vale. máis forte. Es a ver, eso xa sería dermatización. <risa> <risa> eu son eh, así, natural. Claro, natural. natural. Moi bem. Men, pero mas a hoxe temos un invitado especial para lernos a definición. Xe vedes que eu sumo me rápido a lei do mínimo esforzo. Benvido Aldán, como estás? Ben, ben, nervioso pues, un pouco. Un pouquiño. Pois, non mordemos, eh, benviches que aquí fundamentalmente o que facemos é pasalo ben. <risa> Ben, eh, o noso invitado é o alumno do Ciclo Básico de Madeira e Moble do noso IES é un apaixuado da radio escolar. Así que, adiante, Aldán, como define a raga a palabra ampear? Un, tomar expulsar con forzar rapidamente o alento ao respirar. Exemplo, chego ampeando de tanto correr. Sinónimos, abafar, abarqueñar, acorar, alasar, arfar, arquexar, azar, bafixar, calmear, fol, folguexar e inar. Confróntese, afogar, afrontar ou afrontarse Asfixear, atafegarse ou sufocarse Ampear por desexear vivamente Exemplo, estou ampeando por un bocado de pan Se toca la pandereta aquí en Lugua Madrid Se toca la, la pandereta aquí en Lugua Madrid Tamén se pa la burla Se toca la pandereta que é loco a Madrid. La... Moi ben, moitas grazas, Aldán. Vémonos na próxima, que seguro que será pronto, posto que é un gran xereiro da radio escolar, como ten que ser. Esperemos que máis e máis alumnos e alumnas do nosso IES se sumen a esta iniciativa tan chula. Eh, ben, antes de abandonar esta sección, deixadme dicir que se analizamos a ampear dende un punto de vista morfosintáctico <coughs> debemos destacar que se trata de un verbo intransitivo, que son aqueles que, a priori, Non admiten obxecto directo nin indirecto. Ala, a estudiar. e A min deixádeme apuntar que a Real Academia apunta, Galega apunta. cando dicimos as súas siglas dicimos RAC. RACA é unha maneira propia de Gonzalo de dicirlo, de si que eu acepto é eh, que eh, que me parece pues, maravilloso que diga pero para que non haxe confusións a min dixeram unha profe de lingua galega Por... lingua literatura galega do instituto non podedes dicir rag tenes que dicir raga entonces o, o próximo que vou facer vai ser chamala que veña aquí eh, e tedes un, un face -to, un to face para ragar ah. dela <risa> pero para... que te pasa xa esta señora <risa> no me... <Ole>. bueno, <risa> raga bueno, en fin Deixémolo aí Gonzalo pode dicir raga eh, As profes de lingua non fiarse de nós que somos illes <risa> Pois veña, a ver Que van a parte máis importante do programa? Esperen Que ainda non uh, dixemos todos que uh, uh. Dixo alasar, pero na miña Ou xe, ou xe, ou que ponga raga Está ben, señora profesora de lingua rag ou rag? Non, non, eu vou dicir a partir de agora rag Porque eu sou moi ben mandada, se me din que rag e non raga e agora estou <laughs> Baixo dominios eh? de olalle e vou dicir rag Cando estaba coa outra profesora que, que, que me daba galego Tiñe que dicir rag, eu son moi mandadeño E que tal, xe foi Pero, en selectividade? Pois saque, ben, porque non tuvo que poñer rag Saquei mellor nota en castellano que en galego Mira Por algo que te di? Mellor nota, guess what? Inglés? Inglés. Claro a ah, grego, pensei que era grego. <risa> na miña zona dixe a lanzar falta, o sea, a diferenciado que pon aí na RAG, dixe a lanzar falta e unha n con respecto á miña zona, pero sí que é verdade é que na RAG aparece alasar. Pois pues para min é o que fago é ansear. Ui, perdón. Alentar. Tam na miña zona é ampear, a decir que falamos o que non por nada, eh, non é que eu veña aquí de supremacista, pero falamos o que vén na no dicionario da RAG. Eh ansear. Vale, laia, no. escoite, ra. Eh, ben, tes eh, algun ansi no, Non se dilo. En la lín dicise moito tamén fonsear. Si, sí, meu pai eh, díxome fonsear málo ampear, sí. Ampear é fonsear. Pero entón dónde sae o ansear que digo? Eu. Pos inventar pues, teu pues, soñ no, Soñaríalo A miña familia Que nos temos son e... dicionario Pero a ti damos o direito Posto que respiras así Desa de manera tan... <ríe> Posto que a lanzas tan ben Exactamente Parece que, pues... que, que tens dificultades Para respirar Deixamos pues cheque sí. un... <ríe> Pois Un día falarei Dos meus trasmos <ríe> traumas infantís E así tamén Llego contido Para a sección de alma Correto Eu sei que ves Sin verte. Eu isto no, no, no departamento, que... É, é que sei que... sabes que estás na sala de profesores está... Me gusta... Ai, uma presente Me, eu, eu me decir, gusta, gusta que... cando anses porque estás como presente <risos> Tal cual Bueno, que, imos coa... Arranca! Palante! Veña. A nosa queridísima Emma Emprega a variante dialectal a lanzar Calquera que ascoite poderia pensar Que en vez de ser de Tawada, Lugo Fose da Habana Oye, ya tú sabes, vamos a lanzar la moneda al aire. <risa> no remonto, he visto chiste no remonto. Boa, eh? Imposible. Fue buenísimo. Menor. Bueno, A parte de alansar, como comeza Raquel sempre, como os cómaros verdes, alansamos os 4. O que pasa que Raquel leva o mérito por cousar varias que algún día comentaremos. Eh, Alansando imos seguir todos por estes dos días de clase, pero sobre todo os que deixamos a semana de despor da Ponte para fazer todos os exames. Non aprendemos, eh? non aprendemos... Nada, non si hai soy. maneira. <risa> eu non sou. Os listos somos ti máis, é, eh? sí. o Daya. Bueno. Eu máis ti. O, o, máis o preguicero. Os, no o, os humildes tamén, a miro que che se esqueceu. <risa> <risa> <risa> bueno, comenzamos xa que logo a nosa sención de ciencia remitindonos ao lugar no que reside o control da nosa respiración, o bulbo raquídeo. Afortunadamente, igual que ocorre coa frecuencia cardíaca, esta estructura é capaz de controlar estas dúas funcións de maneira involuntaria. Pois se tivéssemos que acordarnos de respirar a moitos, non sei como nos iría. A Raquel iría lle ben, eh? non teria problema. <risos> o caso, porque alansamos. Normalmente, cando se realiza un esforzo físico importante, a frecuencia respiratoria vai aumentar inmediatamente xa que se altera este sistema de control da respiración. E cales son os elementos dos que consta? Pois fundamentalmente tres. Sensores, controladores e efectores. Os sensores principais son quimio -receptores, un receptores especiais que detetan a cantidad de oxígeno e dióxido de, de carbono que timos en sangue. Os controladores van ser os encargados de regular a inspiración e a expiración. E os efectores son os que se corresponden cos músculos interscorstais, os abdominais e, sobre todo, o diafragma. Porén, compre mencionar tamén que o ritmo respiratório e a frecuencia cardíaca dependen en gran medida do control do noso sistema nervioso autónomo. Simpático e parasimpático. Ah, ah, ah. ah, ah, ah. Isto <risa> eh, está servido un bandeixa para Gonzalo ou para Lalla, coxe tamén está simpática, está simpática si sí. Pero bueno, será mellor deixar para outro episodio, o que? Comareiros, comareiras. Se sí, eu tiña unha dúbida, Os que éis profesora de Biología, vai. pode ser que o meu coche se xa un ser vivo? que a idea que foncé que a en pé, porque también tengo un sensor, como acabas de decir o de aparcamento pero, esa, pero esa esa creo, yo creo que te das un coágulo Gonzalo, que... o sea, tú necesitarás no. renovar el aire un poco sí. Sí, pues te que tengo que renovar los sensores eh? que igual ya están metiendo esporas para dentro y están metrando algo ¿no? Cantas eh, sí. que lista é, Dior Verdad, parece que sei mochísimo Cada tres palabras metes unha que, que non te entende ninguén <risa> <risa> e, e sabías que dá a <risa> Sabías que dá a escuela tamén Pon a es, escuela <risa> Pon a escuela, <risa> pon <risa> escuela. Di, É, como, ma, é maestra, pon a escuela Onde podes a escuela? Como a Darcy Pero que <vos> <risa> <risa> Me pasa? Podes deixar a en paz, que vai unha labor Meu pai Maravillosa Meu fillo está agora, está se ponendo a escuela, me lide O tí. de puñer a que facen, me dico... aquí, collos ladrillos e... A ver, o mundo, o mundo cambiou moito de candela e iba a escola... A, a Agora, afortunadamente. Eh? Ou oh, non. Eu queria dicir, así para compensar a xa, a xa, a xa, a xa, a xa, a xa, <risa> a xa, no, a xa, <risas> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> a xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, E de feito, parece-me un insulto precioso. te Imagínate, És un bulbo raquírio. A ti dínche iso. É que unha das cousas maravillosas que hoxe conto aos meus rapaces, sobre todo de primeiros rapaces de primeiro da ESO, é que poden aprender unha pila de palabras coas que insultar a xente. Que non necesariamente son insultos, senón que son pois, sustantivos super guais que resultan ofensivos. A, a ciencia sempre o servicio do, do progreso. Sí, Siempre. <risos> Siempre. <risos> Siempre. <risos> Aquí están, estamos las escoitando. Eu penso que a estas alturas en Galicia e tamén fora dela todo mundo coñece as nosas artistas de hoxe, as tan tanxugueiras. Mais eu neste programa vou me puñer en modo señora que conta batallas de Candera Nova para falarvos delas dun xeito algo máis próximo. A Aida, Olaia e Isabela, as en Xogueiras, escoiteinas cantar por primeira vez nun dos moitos serans ou foliadas que se facían e que se fan na zona de Compostela. Fago aquí unha paréntese para definir o que é unha foliada, inda que en Terras Melidas Diso, debería de saber moito, pois na primavera sempre celebrades unha festaza que leva iso nome, a foliada de Melide. Conhecedela como coma, comareiros. Cullados. Eh. <risas> eh, viríamos o bailar ou que? Comareiros e eh, comareiras. Eu vin alguna vez a foliada de Melide, verdade? O ano que pasado é uma... non. É unha festaza. O ano pasado non... Bueno, ah, igual vim, eh, non sei, no me conheciades, non no, sabía. Acabas de dicir que non viñache. Non, o ano pasado non vin confeso que non vim, é eh, certo. Pois ben, unha foliada máis alada de Melide, que xa é unha cousa máis eh, macrofoliada, é unha reunión nocturna de xente para divertirse, cantar e bailar. E diredes vós pois como unha festa calquera. Pero non a unha foliada vaise a cantar, tocar é bailar de xeito activo, que é máis ben o contrario do que se fai hoxe en nas verbenas, que é mirar e coitar pasivamente mentres outra xente, neste caso a xente de calquera orquestra, fai o, o que vai sendo a festa. No caso, que eu lembro que naquelas foliadas, cando a idolai e a Xabela se ponían a cantar, a xente atendía máis do normal, porque o certo é que teñen tres voces que non pasan desapercibidas. De feito, elas tampouco pasan desapercibidas, porque eh, son xente así como moi alegre, eh, ao contrario a vergonha, son as tan xugeiras, a verdade, xa xe les nota no escenario, non que son así moi abertas e moi festeiras. E... Digamos que teñen unhas voces Pois que tampouco Ademais empastan xeñal Entre elas eh, escoitadas Ola ya, que máis nos queres contar? Mira, eu queria dicir unha dúa Estou aí máis largo eh, quería... que Quero que canten Oxe, teño día moi tonto A que empasta moi ben tamén é a minha Ay, dentista Por favor, xa, eu corte o meu micro Vale, pois pues nada, xa, xa escoitámoslas tan xogueiras. Se mandaron, xa escoitámoslas. Benvidas semana máis a broma. De xa, ver. xa escoitamos tamén algún chiste absurdo máis de Gonzalo Pois ben, eh, estas son as tanxugeiras na súa orixe isto que estamos escoitando neste tema tres mozas facendo música tradicional coas súas voces e eh, con instrumentos como pandeiretas, pandeiros ou cunchas, que son instrumentos como sabedes propios aquí de Galicia É o estilo que escoitábamos nos seus primeiros discos, tanxugeiras e eh, contrapunto, pero despois que ven a noite eh. Estanxus comezaron a incorporar eh, a música electrónica nos seus temas. Esta mestura entre tradición e electrónica é algo que se está a facer moito na actualidade, elas pois non ían ser menos. Pero o momento de eclosión total destas artistas foi no ano 2022, cando participaron no Eurovision Fest como candidatas para representar a España en Eurovisión con este tema Terra. A Eurovisión, a pesar de seren as favoritas do público non foron, pero conseguiron algo segundo elas, mellor caíso que, que é poñer a súa música no mundo facer que a música tradicional galega chegar ás casas de moitísima xente E nada, aí seguen as tanxugueiras, sacando temas que non deixan de soar e dando concertos a teigadiños de xente De feito, neste mes de decembro día da Zaseis van dar un multitudinario concerto no Coliseón da Coruña para pechar a xira do seu último disco Diluvio, se quere decir creo que non quedan moitas entradas. Oxe, traballei moitísimo, eh? Moitísimo Eh, sí, pasatxe Escolta, podíamos empezar tamén a incorporar a sección Na que nos metemos con ola directo Porque escribe mal <ríe> Puxolle tres R's a terra Por si acaso alguén selle pasara Pero, eh, pero, pero ti sabes que eso vai ser censurado Ah, claro, é verdade, perdón Tambén puxo tamén, calaquera bueno, Calaquera, que non sei se si vos fixaste Porque é que edita Por certo <ríe> Que vai moi eh? darlle todos querido. un aplauso Porque pasa un currazo aquí Madi Aleva Desde venga, longe, desde longe venga. do micrófono Desde Grazas, grazas. Eh, por guiarnos tan ben. No, no Eu a me... meterme con vos e dicir pues, que as que imos obradas nin sequera necesitamos escribir ben as palabras, porque oh. xa sabemos como son perfectamente. És oh. wow. capaz de improvisar, vos no no que non vou improvisar todo escri escrito aí, mm. ao sí, porque a min non me dá para máis. A que ti non eres capaz de aprender as Capra, a ver se A ver, sigue. A ver, porque tiñas escrito no yo. vale. Que digo que non eres capaz nin de aprenderte as eh, acepcións da raga. Raj. De a senhora que trouxo Unha sección de abrazar vacas É sí, que manda chover na Pero, Pero a que non sabía, no sabía de xomeu A que non sabía de xomeu Eu levo abrazando vacas toda a vida Eu e farolas, nunca neve sí, bon. a, a que hora da mañan Bueno, o meu consello Pásalo ben e non mancarse Cuidado car vacas Non teño máis que dicir Ata outro día, xente hey, Rematamos